محترم قرآن وختر موردن کو دمولانا باری سے دور تفسیر کران دا سولہ نمبر کی چې چپر دوپائی محلہ پر اگزائی مسجد کی پر دس چھین دولار نو کی شیر دید دی ملاوی دوپتہ ایسا تای اشادی طریق سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمان تلازان اس دیمین چوک جانگیرار اور صحابی پروپرائیٹر انوار شیر توحید موبائل نمبر زیرو لایک آغازات کې دي شي چې څوک د مور په غړي کې شکل ورکي یو څاو ویره کوم فی الارحام کې فای شاو تاسو لږ در الله درکې چې څنګه شکل یو لا اله الا هو ولذیز الحکیم نشته لایک د بنګای مگر دا الله دی چې زور ورده حکمتوال دی هو الذی انزل الکتابا په دې آیت کې تعلیم ورکې مؤمنان او تا په واقع د ترا اتله د شبه کې دا پدې کېنا پدې کې چې د دا شوبا ذکر کوي او د هغه ای جواب شوبا دا چې دې په وې توای د الله رب ال عزت نا ابنسته هلن کې یساعلی سلام تا خو ابن الله ویل شي دي دا دې اعتراض او د هغه جواب جواب دا دي د دې تو جواب نه کوي یو دې دای کې او یو بیا رستو په دې دې جواب دا کوي چې د قران مجید او د الله د کتابونو آیاتونه دو قسمې دي یو هغه چې هغه محکمات وې محکمات هغه دی چې لاغې مطلب بلکل واضحه نه وي مخلوقی په مطلب پورې شي او د کتابونو مقصدی مزامین هم په دغه آیاتونو کې ذکر دي دیم ځایونه داسی چاغه متشابهات وای څه الفاظ داسی چاغه متشابهات وای نو کلفز د ابن ته ذکرین او داسی یو لفظ ذکرین لکه روحو روحو لا یا نور لفظ چنه هغه مطلب د انسان نشي رسېدی نو د متشابهات او ز د متشابهات مبارک قانون سه دی لداه غی پخبل الله و ذات کی چا ما علم تاویل هو الا اس دروح لا نس مرادی ابن الله نس بس پدی الله پو ادتا سو پنه پوئی گئی چته بنه پوئی گنو ته دنا مساله څنګه راو باسه ځان لا لدا یو جواب شو چد باضی ایتونه داسې دی بازی الفاظ داسې دی چا غ متشابهات دی تاسو دغې په معنا نه پويږي داغې په معنا او مطلب یوازې الله کويږي نو تاسو دا, غیب گئی دا, غیب و مطلب اللہ نتاسو دا متشابهات پرې او چې کوم محکمات دي هغه او او د محکماتو ټولو مسله دا, و طول و مسل دا, دا پا ده چې الٰه په عالم کې اوازې الله دي بل د دې جواب کوي بیا چې تاسو کوم خبره کوي نو لسم ایت دي چې وا مخترف الذین اوتل کتابا الله من بعد د ماجا لاعلممو باغ هم ب نه هم دا للفظ د ابن الله دا 10 می یعنی دا په کتابو د الله کې باغیانو وردن نه کړړ د د میین البغات معنا د ده چې بې کتابې باغیانو د لف وردن نه کړړ دا د الله للفظ نهدي حاصلې دا دی چې داستاسو مشرانو پلیتو وردن نهکړ د دا د الله د نه دی کچ شي هم نو ته متشابهاتوي. کله کله یو څړې ته مخاطب لجواب ورغی یو د اب تسلیمینی بل انکارین تسلیم معنی دا د چه رستا دا خبره مې یوه من له امن له کچری داسي شی نو جواب را دی بیا او تیجو کرے داسي دا نه لکه دې کوم دک ک مساله دا کچته په دې کتاب د الله کلفز د ابن الله وو نو دا د متشابهاتونو ده تاسو په نه پوي گئی خو حقیقت څه دا دروغ دی دا تاسو وا تور دن نکړي هو الذي دال على غزاقتي انزل عليك الكتاب اشرال له پتا باندې کتاب منه اياتن پدي کې ساياتن دي محكمات جوازه ده مطلب داغي هن ام الكتاب دا دي اصل له کتاب دا اصل له کتاب دي واخر متشابهات اصل رايتن دي چې پټ ده مطلب داغي خفي المراد متشابهات غی چې دهغي معنا کا معنا مراد ترسي دا د انسان وسوي اوس دی باره کې قانون سردي الله رب العزت قانون جيکررکي په له نه في کولو بیمزغون او کسان چې زړو کې کوګوای دی پهیتتهبي اوونو دی تابداری کوي او روانې ږ ما د هغې پسې ت شابه چپټ د مطلب دغې من ددي کتاب نه ابتغال فناې دپاره دله ټولو د فتنې په ابتغا طویللي او د پاار دله ټول معنا د الله د کاغوز ړو والا متشابهات تو پې ګزی هغې مانا لټی ج دی مطلب بس ایمانه ب صی ای وماعلم وطوی له الله اللہ پ ماه د دی سوا د الله نه بلسووکوررا س خوونه فلیل میں او مضبوط خلق پہ علم یا کولونا دی وئ آمننا بی موږ ایمان را وړ دی پ دی کللم من درربنا تا ټول زمون غرب طرف نهدي الله ایږي ګم خلک په علم کې پاخه دي هغه یي بس موږ په نه پويګو نو د پوښ علم یا نه حدا ده چې د مسلې ته پوس د نو شو په نه پويګي نو دې کیسه خبره نشته دی, خبر نشت دی وای نه پويګم خبره ختمه اما یالمت ور راسخون فی العلم یقولون آمنا به وای دې چې موږ ایمان راوړل دې پدې کولم مینند ربینا دا ټول زمونږ د رب دو طرف نری اما یذکروا الا اولل الباب نصیحت ما قبل ایم اگر دا کل خاندان ربنا یزم غرب دا ترغیب د مومن ته چې کله لا تاسو کې ذړې سشک شبهه د توا اچي نو ته څه کوي نو ته ته جل خی سوق د نو ته الله نه سوال کوه الله ما کلک ک بدی نه ما په غلطه لار باندې مناوانه ربنا یزم غرب لا تزغ قلوبنا مکه غوا زړونه زمونږه بعد د هیتنا په د دی نه چې مونږ تههدایت کړی دی په حله او باخهمونږ ته بللهدن کا د خپل طرفنا رحمتن پهخواالې په ایمان کې رحمتنمهردې پهخوای اوک کله کوی په ایمان کې ان نه ګتلاب بشکالله ته بخې وررکون کېاب بغیر دسو لا او بغیر د سبد یوسیز نه ورکون کې دا الله رب لزت او بیا بیا رکون کې رب به نه زمونګهاربه انک جامعو الناس تی جماکون کې دخل کو لیامن پدا سر رز کې لارې به فيه چې نشته شک پراتلو د عیکی ته بخلک پا غرز کې را جما کې چې اغه پراتلو کې بالکل څه نشته دی الله پا غرز منغو بخا ان الله لا یخلف المیاد کینن الله خلاف نه کوي د خپل حاصل د دعا دال چله دنیا کې په حدایت کلکو ساته او کاه چې ټول انسانان را غون کې بیا را ته بخنو وکه الله د زمونږ استستااسو در ټولو پ آخرت کې بخنو وکی او دنیا کې د الله مونږ په هدایت باندې کلکو ساتی تخویف بررکی چې چا دا مسله او مرله نو نه ب مال په کارشي نه بیا اوات په کارشي دو زخ ب زی انله نه کفرو یکن نه کسان چکوفری وکو کوفری و د سنه د صورت د نه چې الله الله اله الله لن تغنیانهم چر بلرین کی ددینا اموالهم مالونا ددی ولا اولادهم او ناولاد ددی من اللہ دا عذاب دا اللہنا شیئن یو زرغن سشے و اولائی که هم و قود النار او دا گسانهم دیبی خشاک دا اور کداب آل فراؤنا دا دا دنیاوی تخویف دا, دنیا دا پاریو نبونا ذکر کئی که اولاد پکار رات مال پکار رات لیئیں اقتدار پکار رات نه نو حکومتمو اقتدارو اقتدار او مالداری وا فوج فرعون سره او ها دلې فرعونین یو غاز د فرعون بچین نو ها دلې نورو خو کنه نو مالم ډېر اولاد مو ارسو کوتنه فرمان د الله شو الله ما تبا کړو لګ سوچو ته وګی کذابې علي فرعونا حال دلې پشان نه حال له فرعونین دی الذينو پهشان دا کسانو من قبلم چې مخکدي نوکس زبو بهیا نه نسبت د درروغو کړلو زمګنوتهڅګ ددي حالت یوشان دی هغې تونو د نسبت د دروغو کړو دی کړیديفاخ زهم الله او بزنو بهیم اونیولدي الله په سبب دوکونهنو دد والله او شدیددو لې قاب الله دې سختهذااللهقلله نه قفرو ته اووایا کافروته ستغلبون ازرد جتا سب کمزوری کړی شئ وتحشرون الی جهنم ما جما بکړی شئ جهنم تا وبئسل میحات اور ډیر بد بي سرا ده جهنم کذ کانلکم آیه تن چیکنه نشته استاسه لپاره نخا کیفی په دور دلوکی ال چې مقام مخش یو بل تا ده الله رب ال عزت ده جنگی بدر اغان پیش کین او دی موجوده توای چې ګوراں جنگی بدر کی او داسو کمزوری شي وي او مسلمانان زهور شوو سره د دینا چې مسلمانان لږو د ان ظالله کله ابراتلیوللی ل سرار اوقل مندو لدي کې ډیر للی ت دی کهه چې او تا بدار دی مسله د صورتې منلی ده بلله فرمانې انکاری د د مسله د صورتت نو نوکه دا ډیردي خو پشانته د وړو دی او دا مسله چې منلی نو که لږې خو پشانته د جندو د الله ل زهي چې په جندوو کې راشا دنیا کې بم کامیابې آخرت کې بم کامیابې نه کډ کان لکم آیه تن لیکن نشدل استاسو د پارا نخا ای فی اطینی باعدل کی ال تک د تاج مخشی او بلتا فئه د قاتل فی سبیل الله یودل جنګیدا فلاردا الله کی کله ما ذکر کئ چې د قران مجید چته د صحابه تذکر کئ هغه ډیره بهتره ای لکداد صحابه یو ډیر لیمن کبات دی چ الله یو ډळाوه چې زمما په لار کې جنگی ده ان د دې ده جنگېدل دا خالص الله د پاره وو دې کې د دنیا سغارځ او سللچ نو باخرا غافرۃن او بل لاله کافروا يرونهم لذلئ کافرانو مسلمانان مثلهم دو چند خپل ځان راي العين په ظاهرې لدو سره دیو مطلب دا دی دې مطلب دا چې دې ذلي کافرانو خپل ډळा دو چنده مومنانو نه هلکه دې خذري چنده دو جنور او جو اخر القران کې دا لومبې معنی چې کما ما وکړه همدغه ذکر کړي د آداب له معنی معرفت القران کې مستشفیره مولا کړي دا هندو دا مطلب دا دی چې په دې ورو بره راغلي aro په دې سورته کې زیات چې د مسلمانانو ډله اته یو په دوښ کاريده او د علاقي چې کله جنگ شروع شه چې کله جنگ نو شروع شه دا غي حالت کولان ذکر کای یو قلل لكم فی اعینهم و یقللهم فی اعینکم هغه تاسو د لګ کار کړو تاسو ی هغه تلګ کار کړی د دې په اړه چې په یو بل ورشه او چې کله په یو بل ورل بیا د کافرو ته په دوښ کاریدل هلالنګ مسلمانان خود غي نه یو په دری کوم هغه زرو مسلمانان بریسا وګ والله یو د ب سری الله مضب پخبل امداد منیشا او چلهرهچو غواړی فيظالې کالا ابراان یکنن په دی ک د ډیر ل برت ل او لب سار د پاه د خااندو داقل ز نه ل لاس تضحید ف مطلب دنیا پر خده دنیا دی دی دا د تا دنیالهدن پرېخ دی اوته د دنیا دجنین نه قبلئ چونکې ددي صورتت چاه نوظم د اغه میانو باه ک شوو چا غید دنیا لو وجه حق نه قبلو وجه دادا چا غیل به توفیرات له تحائف براتلو نظرانی شکرانی برات دی وای کدا امنو نو بیا خد هر صفات کی دی دا الله رب ال عزت و دنیا د الغه نه جون دی دا س کدا اخره کی به الله دا ټول بد نه پاتین زینه لن الناس خست کل شی خلقتا حب مین کول دا غسی زنو سرا چه نفس غواری حب شهوات مین دا خواهشاتو شهوات ویسه دا انسان دا غواړي زده غواری خیصه کلشوی دی خلکو دا حب شهواتی مین کول دا غسی زنو سرا چه زده او نفس خواهی اغسس دی دا من دا پارا دا بیان دی مین النسائی چخز دی والبنین او زامن دی والقناتیر المکانتورتی او خزانی جمع کلشوی نن الزهاب والفزا دس رو دس بینونا والخیل المصومتی و سنن نشاندار والانعام و ساروی والحرس و فصل ذالک مطاع الحیات الدنیا بادا سکاد دی جون لگو و سی زون ذکر کلو یو ان نسا ویم البنین سلورم الزهاب دریم الزهاب سلورم الفزا پینزم الخیل شپاگم الانعام اووم الحرسو ناولې وې دا ځکه چې دنیا کې یو انسان سوچېډم به الګ ځانشي کار وغار وګرولې چې حددل وکړي چې وادي که بیا په دېغم کېږي بچی مې نشته بچیو شول نو سروستين پیسې بیا ګرځي خیر دلته خو خبره بل شي نه رمبه نه وې چې دوره بوله کالی کې دوره بوله دا کې دوره دا غا کې خدا هرحال سروستين سلور خبرې شي تینځما و یره ګاډی په کار دیول خیلی مصمه شپګم چاغ ووش او کورې لنګه په کار دیوي انعام دی انام چې دا مووشو په یزدله د شوتل لپاره س پټې خو په کار دی که نه. نول هرسه کهه زم میداره کوي نو چې غوا میې خیوا سره پهدي سووت کې جو خللای اخ به چتن راړو. نور حال د هفتی ورې وي تا وو کارونو کې تقسیم کړي حتم عرض په هفته کېوا نه آخرت ل به کله کې طلب داې چته ټول راځي بندې کړي د دنیا په کار آخرت نه به کار تهیاري کې دا سمه کا نند دنیا یو خواهش دی چې دا پوره کیږي نو بلبدي مخه تایي چې هغه پوره کیږي نو بلبدي دا, دا چاشل کړي نه ده دا نیمګړی دی او نیمګړی بدن پاتی الله ربو عزت متا او دنیا الدنیا اسی یو سړی ته دا ټول چاته ملاو شوې چې خزې دیومی خو اخلاقو ولدیومی د دې بچیومی د سره د خزانیومی د سړی دی غاډیو می د سړی د سار یومی د سړی د فصلومی نو به خدا ټول کور کېدل مشکلاله دا برکه د غټ غټ د ځخګاری ګڼو په داسې مرزونو وخت دی هغه خزي په حکومت کې خزه خزانې ک خزه توي ما پرې هولین ددا واسه نه چله یی سړی کی هیر ک یو سړی ته د ټول میلاو شو سړی د هر سنه ته د ټول میلاو شو نو قران وایزال ک متاول حیات الدنیا دا د سکه د ری جون بس لګونه ساک باندې اخره کې به تي سي والله الله رب لذاته انه د دې الله سره حسن المآبی خزای دوا پسې دي قلته آیا ان به حکم به خيره من ذالکم آیا ز خبردار کم تاسو لرا فغره سيزونو سره د دینه دا تاسو جګو سيزونو پسې منډیو هي چې خزي دی مال دولت دي الله دې نه غره شه ته خو هم دې تو آیا هغه غره به دې چا ده لنبه وئی چې غره دا تخیمه خویبه دا د دا پارا لِلَّذِينَ تَقَو دا پارا دا آغا چاچه دا اللانا بس دا صفت زن کې پیدا که مقا خورا زیت تبورسین هند ربهم فنیز در عبد دا دی جناتون دی دا پارا جناتون دی تجریچ بحیگی با من تحت علالهارولان دی دا غین نهرون قالی دی نفیا میشبی پا دیکی و ازواج متوحراتون او بیان پ ازواج متطهره د جنت د بیبیانو سره متطهرات د ګوران خامخازي کوي دا وجه زادا چې د دنیا زنامه یو هو بدې کی بيماری دی دیم بدې کی بد اخلاقی اکثر غالبای دا د زواج متطهراتون د کیسره ذکر کوي چې د جنت آبی بیانې وایي پاکي بې پشکلو صورت پاکي بې بی دیمارو نه پاکي بې اخلاق نه ورزوان من الله او رضاد الله رب الیذ ذو طرفا دا غټول نه مهتون د پاسه رضا ده الله رب ال عزت ده حدیث کې راځي نبی له السلام وایي چې جنت کې جنتیان او ته نعمتونه میلاوي او الله دا اعلانو کوي چې زتاسو نارضیه ما فلا اسخط ابدا زب چر نه خپه کیګم هرې بيدان اورم نعمتونه خدا ډېر لوی نعمت دی دا الله بل دې کې الله وی من الله اکبر دا الله رضا ډېر لوی شی دی الله دې زمونږ استاد ټول نصیب کړي والله و بصیرم بلی باد اللہ دی لدن که دخفل و بندگانو الله ربو لیزت ویزت دخفل و بندگانو لدن که مکتن که ما اللہ بندگان دا اللہ و کسان دی یقولو نا چوائی دی رب بنایزم غربا اننا مننا مونگ ایمان روڑے دی وی دا اللہ بندگان او دا جنت مستحق آغا دی چا مونږ مونگ ایمان روڑے دی فاغفر لنا زنوبانا او باکه موږ دا ګناهونه زمونږه عذاب النار او باکه موږ دا عذاب د اورا یل بن دیګان د الله غځد حق کل خلق دی چې دی دا ګناهونه تنه شوی خو به هر بهر حال دی وی فغفر لنا الله موږ ته بخښنه وکا زنوبنا د ګناهونه زمونږه وقنا عذاب النار او باکه موږ دا عذاب د اورا الصابرین دای دی صبر کوم د کنا او دغه کسان ډری شې پهدعوا د ایمان کېبلکانیتینا او د د جززی کوون کې الله تهولمونفیقینا او دی د خرچ کوون کې پهلاه ده الله کېول مستخفیری نه بل اسار او ددي بخونه غښتون کې پهوق د پیشې کې داسیفت د مومنان کرکې الله بلکې دا د جنتیان سیفت دی کرکېقرآړو مج چې د پیشې پ کې د الله رب لزت نه بخه غواړی. دی بارکی اسوری و اطم چه بواګه به بېشمني کين با خنا غفتل دا د چا صفته او دی بارکی علما سو وين لومبه وراله چې ول مستغفرين بلاصهار کې سوک سوک داخلي امام مجاهد او امام قلبي رحمهم الله وي چې المصليين بالاسهار اغا خلق چی موس کئی پواکت دے پیشمنی کیانے گزار گزارتیں مراد دیں دارنگی ابن ابی شیبا حغد زید ابن اسلم نے روایت کہیں چھو هم اللزین یشہدون صلاة الصبحی دا اغا خلق چی چیز سہار موس تا حاضری کی ابن جریر رحمہ اللہ دا حضرت عبد الله حضرت عبد ابن عمر رضی اللہ عنہ عادت ذکر کړلې اننه کان یحیی اللیلہ و ادبش په وی خاطرون او صلاتن بمانزکی یعنی د شپې به موسکا یا نافع بیا به خپل شاگرد نافع ته آیا پېشمانه په مونږ راغله ده کنا نه هغه ورته لا لا پیشمنی ندهی اوی فیو آبی دو سولا بیا مستشورو شا اوی بیا بیتبوسو که جی پیشمنی منگتر آغل دیو کنا نو چه کلبو آتا دیشا اگر دوی چه آو نو ای کعادا کی بناستا یستغفر الله تعالی بی اللہ نبی بخن قوختا ویدو او دو آگانی بی کولی حتی یصبیحا تردی چه سہار باشا اناس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرمائیم امارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستغفر بالاصحار 70 استغفاره و من النبي السلام حکم کړي چې مونږه پښمنۍ کې باخنه غواړو د الله نه او یا زلبان استغفار وایو او استغفار ویل دارنګي د دا ابي عبد الله نه روایت دی اغه فرمایي مانی استغفر الله په وخت سحرين 70 مره او هو من اهل هذه الايه او اجابي پېشمني کې اوياز لا اوغه د دې ايت بلند رازي وي وي تخصيص د دې پېشمني د واخني غختو د پر اولي لري وي لئن ان الدعاء اقرب الى الاجابه وي دا ټيم کې دا الله رب العزت د طرفا وېده قبولیت دروازې کوله او ډېر زیاته قبولیت تني زی دا خبره ها هاديث کې عمره غلې دي ان الله تعالی ينزل الى سماي الدنيا في ثلث الليل الاخيره وېدا الله د شان سره څنګه مناسب دي په آخر د درې میسي کې الله د اسمان د دنیا تر ازین من وايي مې يدوني فاستجب لهو مې يدوني فاستجب لهو سوق دي چې زمونه دعا او غوړې دعا م یس النی سوق او توی سوک سوال کوي چې ز ورکم ی دغ فروني فغفررولهڅوک سوق چ ماه بخنه غواړي چې زه تبخنه بخنه وکمه و فلا یظالو قزارې ک ح ال فجرو و الله دکشې وي اعلان کوي تر را ختوو د سبا پورې د دغ ټایم ډیر کې متیدي الله د ماله تاسوله ټولو مسلمانان وله په د عمل کول توف ک ابن کې ابنی جرری رحمه والله هاغاړې باید وی بلغنا انا داود علیه السلاة والسلام سعلا جبرائیل علیه السلاة والسلام وی ممتد دا روایت را رسی دل دی چی داود علیه السلام دا جبرائیل علیه السلاة والسلام نتپوسو کن یا جبریل ایو اللیل افضل پشپاکی کم یاو ٹیم ډیر غراب بهتر دی ناغوی یا داودو ما ادرین وی اے داود علیه السلاما ما تا نورا پا تنش دیں سوا اندالعرشا یحتضو فی وې دمر را تا پددا چې د پښمنی په ټیم کې د الله د عرش دا سه زنګ یو خوځینی نه د ډېر د قبولیت ټیم نه دارنګي نورم ګند او آیات دی پېری باندې مقهول رحمه الله دا, دا یو ډېر بزرګو نه ک انسان تیر شوی دی هغه فرمایي کړه چې په امت کې داسې خلق موجود دي چې غیر الله نه بخنه واړي پینځل لسکا څخه جدا سي موجود دي چې بخنه واړي د الله نه هر راز 25 مره پینځیش کاراته نو لم یو اخز الله تلک الامه بیاذاب العاما و اداه امه بامي الله با عام عذاب چر رانه ولي چول پکل شي چې کمس کم پینځیش کسان دا پیندل اس کسا درځی پینځیش بیره الله نه بخنه غوړي نو پدی امه با عام عذاب نه راځي دارنګي او صاحب یو تعبیره ما د خپل پلار نو اوریدل چې یو سمو ترجلن فسحر فی ناحیه المسجدی وې د جمعه په یو ګټ کې سړې ناشور ما دا غنې یو خبر اورېده هغه یا ربي امر ظنی فاطاعتک ای زه ماربا ته ما ته حکم کوله او ما ستا خبره منل ده او هاذا سحر عداده پښمنی ټیم دی فاغفرلی ما ته بخنه او کوي وی فنظرت فاذا هو ابن مسعود بما چو کضلنا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه nasti حاصل یادې چې دا ټوله روایت پر دلالت کوي چې انه استغفارم باللسانی ما حضور چې مراد د بخنه غوښتون استغفار سره در حاضر والی د زړونه د زړونه سره بخنه غواړي امام قرطبي رحم الله دا خبره کوي معنا دا او لکمان حکیم یو نصیحت ذکر کړي چې لوکمانه حکیم دا لوکمانه حکیم زيده نصیحت کوي یا, بنی یا لا یکونی دیکو اقیاص من کا اے بچیا دا چرک دستانه ډیر اوخیار نه ګرځین یونادی بالاسهار وانتا نائمون چې هغه د شپږمې په ټیم کې اوازونه کوي آو هغه ته په دا ټیم کې اودې او د سیفاتو نه الله د جنتیانو ذکر کړی دی سورۃ الزاریات کې الله رب العزه توې چې هغه خلق هغه غیر پاره د آخري خوشالی دا دا لوی مقام دی دا, دا بهتر ځای دی چله چاداسی وتونوی چې د الله نه بخنه غواړي والمستغفرین بلاصهار هغه څنګه بخنه غوښتونکې دي په وکد د پښمنی کې الله نن سبا چې کوم حالات جوړ دین حقیقت دا دي چې بغیر د استغفار نه بل څه شې نه جوړي الله ته جڑا پکار دا فریاد پکار دی د خپل ګناهونو معافي غوښتل د الله نه پکار دی شاهد الله انه لا اله الا هو د دې ځای باب په دې کوم یو څوک خبري د توحید دیم دفع د شبهه دریم صداقت د پیغمبر سلورم خباست او پلیتی د يهودو بنزم تخويف جو پلیتی ذکر کړي نو خبرات د يهود د ځله ذکر کوي پلی پلي دی او شپږمه خبره په ذکر کوي تفيف اسباب د قیامت او تخفيف اوخرين ان الدين ان الله الاسلام یقینا قبول دین پنيز د الله د اسلام الله ته جي کوم دین قبول نه اغه اسلام دی دا بنیاد کې خوده شو هغه قبول دین د الله پنيسته الله ولا اله الا هو ابتداء د سورته ذکرو دا, سورت ذکر ہو دا ہو قانون شو چې د الله رب الدولت پنځ بامي هغه دین قبول لې چې هغه د توحید دین دې اوس به د توحید کین تاسو وایي لفظ د ابن بکر هغه له فلان کړه هغه له اعلان کړه هغه دې نو جواب واوري ومختلف الذين اختلاف نو کړه هغه کسانو اوتل کتابه چې ورکل شو هغه کتاب الا من بعد ما مگر بس الذين جاءهم العلم چراغ دې تلم بغي بينهم دوجد ذن پمزد دې کې مطلب دا دی چې دا اختلاف چې الله ای زما پنيس خو توحید કબول او دا په خوانې دین دې الله اوسم دا کړې نو دا ایبن دګه بګه کمي غاړې راغې الله دا پکې اهلي کتابو دن نه کړې دې چې څوک په شو پس د کوې نه وته ار دن نه کړې دې د زدو دې ناد د وجنه باغیانو دا ټک دن نه کړې دې امي یکفر بیاات الله چا چینکاروک د الله د ایتونو نه ف ان الله سریو الحساب الله دې زر حساب والا لا حول ولا قوه پورا آيات نماز کې بیره خدای غږ نه کوي تاسو کوم یې نه الله او غواحي دا الله رب ال عزت شهيد معنا دا قصا حكمه بينا علما شهيد الله الله فيصل کولې دا شهيد الله الله خبر ورکولې شهيد الله الله غواحي کولې ان هو پر خبره تشاندادي لا اله الا هو نیش د لایک د به مګای مگر د کوي والله دې ول ملائکۃ علیکم گا وایکللا وقول للمیقام دان ویلم گواہی کللا قائما بالقسط ودا سیحال کی چې د گواہی قائم ولاله د پینصاف مانا دا د گواہی به انصاف ده دا مساله بالکل ده یا قائما بالقسط ودا سیحال کی چې د گواہی کوونکی قائم ولار دی په انصاف دا ټول منصفه می الله منصف مصالی دا توحید گو آخان دی اللہ دا دیر انصافی گو آخان لا الہا اللہ نشت اللہ ایک دا بندگئی مگر دا قیو اللہ دی العزیز و چزور آور دی الحکیم و حکمت والا دی دا آیت دا دیر د شرافت آیت دی وجدادا چپدی کی شہادت دا الله ذکر دے پخپل توحید باندی شہادت دا ملیکو شہادت دا علم دا دی شہادتونا فٹول قرآن کی بلایت ندی را اونڈ کری وچې یو آیت کی کینو کی دا پکې را راغوند د بیم بدی صورت کې دا دعوت توحید او نتیجې دا غي ذکر دا لا اله الا هو او بیا وی لا اله الا هو معنا دوزه دا دعوت توحید پکې ذکر دا ان الدين ان ذل الله الاسلام یقینا قبول الدين منزل الله د اسلام اماختلف الذين اختلاف نو کړه غسانو اوت الكتابات اور کړه شوه کتاب نو په دې ورومبي آیات کې او توحید او په دې إلا من بالما جاء عمله मगर پس د دینه چراغ علم بغی دی تهلم باغ یم بینم د وجد زدن په مزد دای کی هم یکفر بیات الله چا چ انکار وکړه الله د آیاتونو نه ف ان الله سریع الحساب ی الله دې زر حساب ف ان حاجुका د دې ذکر کې صدقت د نبی علیہ السلام ف ان حاجुका کله په توحید الله کی نو فقل ذو هویا اسلام تو وجهیا ما تابی کل دیخ پلدان لیللہ خاص دا الله ومن اتبانی آسوک چیز ما تابی دار دی وکل اللہ سینا تو و آگا کسانو تاوتو الكتابا چورکڑ شید غیت کتاب وال امیین وی آگا انپڑو تا مرد امیین نارب دی چی چالی کلو لستل ندیک دی ای اسلام تم آیا تا سغارا کے خدا دا استفہام دپاره د امر دی یعنی د ټول د هوا جګړه کی دی اصلم تم آیاتو غاړه کی خود مسلې د توحید ته یعنی د توای جګړه وته کی دی فاین اسلمون کدی غاړه کی خود دیته فقد ده نو دای لارو مندا د لارو مندا د کامیابی وان دولو او کدی واړیدل نو فاین ما لیک البلاغ فتاذر سوال بس تخو تا رسلنی حساب به سره د کومه والله بصیر بالعباده الladee lzun ke bakhbul bandejanu innal ladheena yakfuruna biayatillahi da zajar war kai allah rabbul izzat aw poli ti zikr kai de yahoodu innal ladheena innal ladheena beshaka gasan انكار قیداتون و الله رب العزتنا و يقتلون النبين واجنب غمران بغير حقن بيد جرمنا واش لا مشینو غره الله رب و يقتلون الذين ان الذين بشكغسان يكفرون بايات الله انكار قیداتون و الله و يقتلون غیر حقن بيد حقنا بيد سجورمنا ويقتلون الذين اوجن اقسان يا امرون بالقسط توكم کي په انصاف نن الناس خلقنا فبشرهم زيرا او قد يلقى بعذاب اليم عذاب دردنا اكثره په دي کې د یو پلیتی ذکر شو او غدا چې الانبياء وجل د موحدين وجل او انکار د الله رب ال عزت دایته اولئک اداکسان حبیطت اعمالهم بربادیمعلندلی دنیا و اخرت دنیا و اخرت کی اعمالهم من ناصرین نبی ددې د پاره سوک مددگار الله ددې هیڅ سوک مددگار نشته غره یهود د طفانا ګوره مګې الله د دې پلیتی ذکر کړل چې یکتلون نبی بغیر حقین انبیاء بوجنی او هغه خلق بوجنی د توحید بیا نه دا اوس نه ده دا د طفانا د یهود سازش علم <تصفيق> د رالهنا اوو نصبا منل کتابه دا بلله پلیتي چې وااضې د امبیو وجل خودي د خپل کتاب نه با خړی قلم د را تنګورې خلله نه کسانو ته اوتو نصب منل کتابی چې ورکی شوي د دی تا صیح د کتاب نه له خټول کتاب ورکه شو او الله نصبا منل کتاب الله کتاب را للیګلو خی ټول خونو زه کړي دا خبل مقصد تکی بے پکی ازدہ کول دا غرص خبری بے ازدہ کولی آیات نگوری آگا کسانو تا او تو نصیبا من الگتابیں چوار کلشید دا دیتا صحیصا دا کتابنا پتول کتاب میں کوئی گے حسن آسی ازدہ کڑی دی یو دعونا کتاب الله رابل اللہ کی کتاب دا اللہ تا لی احکم بینہم تید پار جفے صلو کی پمزد دا دیتی سمیتو اللہ فریقم منہم بیا اوڑی او دې دې همیشه یوازګه اونکی او مخاله اونکی ذالیک بیا هم دا په دې وجه قالو چې وای د کتاب فیصله تولنه تیاریږي د دوی په سړیا په کتاب قامله اچاله پکارد چې د ذرخ نه یریږي همونکو یو جنته انا که د ذرخ تلړونی یو سورې به تیروکوب یا به تراځي ذالیک بیا انهم دا په دې وجه قالو چې وای دې لم تمسن النار او چرېبا اون رسمم اِلَّا اَيَّامًا مَّغَرُّؤُ سُرَّى ذِي مَعْدُودَاتٍ نُّسْمِرُ لَشَوِيَ تَغَرَّرُوا فِي دِينِهِمْ او دی دوکه کې چولې دي په بار د خپل دین کې ما كَانُوا يَعْتَرُونَ هغه چې دې بس ضرور جوړول که پایدا زمانہهم څنګه خبره په دې باب کې هغه تخويف دي تخويف په آخرين ته کيفه سبب حال وې د دې کې کله چې مراجمه کو دی نیو من پدا سورث کيلار اي دفي چنيش رشک پراتو داغي کي او فيت كل نو نسم پورا باور کي شهريو کصل ما کسبت بدل داغه عمل چکل وي دو او هم لا زمونا پدي بظلم نشي کوله وللا مماليك الملکين ديځه ندرم با فر اخر ذي هي سي پورين اس بات د توحيد او شریح په توحید باندې تفصیلا دغه خبره مؤمنان یری د دوستای د کافرونو او ماناکیه آیات نمبر 28 کې دغه خبره تخویف او اخروی آیات نمبر 30 کی تلورم خبراء ترغیب پا اتباع دا پیغمبر علی السلام حکت تیس و بتیس نمبر آیت تین پنزم خبره. دفع دا شبه دا نسواراو نمبر تین تیس و چون پیسو شپاگم ذکر د پنزو نیکانو خلقو دا غي اقوال ذکر گئی په توحید باندې د مریمې د مور او د بیبي بی مریم د زکریا عليه السلام د ملایکو او د عیسی عليه السلام د وایین اول کی داوت توحید کول اللهم قل ته وایا اللهم اے الله مالک الملکی مالک د بادشاہی تو تلملکات ورکے بادشاہی من تشاہو چالر جستاخو خی وطن دول او تاخلی بادشاہی من من تشاہو دچان جستاخو خی وطو عز من تشاہو تیزت ورکے چالر جستاخو خی وطو ظل من تشاہو تظلیل کے چالر جستاخو خی بیدک الخیر استا کې د خیر و شر دوارا انکا اللہ کل شین قدیر عشق اللہ قدرت والا الله موږ عزت کا, کا. او زموږ دشمنان کافر الله غذلیلا کانه طول جن لیل فنار تدنکه اس په ورزکی طول جن نار ا تدنکه ورس په لیل پشبکی او تخرج الحیا ترواسی جونبی من المیت دمننا او تخرج المیت من الحی ترواسی مړله جوندینا او ترزکمن دشاه او بغیر حساب او ترزک ورکه چاله جستا خو هی به مقصود بین ندا سبه چه اللهم دا خو صفتون دا اللہ زکر شون مده پرنی شیخ القرآن رحمه اللہ اگاوی چه مقصود بین ندا پا دیزه کده ایک غیاجتی اید د صفتون و مالکا زمان حاجت پورا کار لا یتخیز المؤمنون دا خبره مخبرہ قدی باب کین تحدید مومنان وطاب بموالات الکفار مومنان یاری او منا کئی دا دوستان کافرونه لا یتخیز المؤمنون لدی نسیم او مران الکافرینا کافروا لرا او نیا په دوستي من دون المؤمنین بغیر د مؤمنان او مای یفعل ذالک چا چو کذا کار ینه د کافر سره دوستي وکلا فلسمین الله ننه د دې دداله د الله نا فلسمین الله نده دې د دوستانو د الله نا فی شاین بهسیز کی یانه بالکل د الله په ډاله کې نه دی بالکل د الله یا فلیس من اللہی نده دے قانون دا الله <سؤال> کې فیشے ان حس شے دیڑو سشے نده چی دے دے کافرو سر بائی کارٹ نشی کولے او ہاں ایو کافر نتیاری جو زان تی بچ کئی اللہ انتا تکو منون تقاتا مگر کزان بچ کوای دے دینا پزان بچ کولو سره یعنی داسې تعلق و سر ساتی چی صرف تا تصوینا بیا خیر دی خو دزلمینا و محبت و سر کول ناروادی او ناجائز دینا فَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا يَرَى اللَّهُ تَسُوقُ خِبَالَهَا وَدُخُولَ عَذَابِهَا فَيَأْلَى الْمَصِيرُ أَوْ اللَّهُ تَدِي وَابِس كِدَل قُلْ تُوَأَ پيغمبران إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ كَتَاسُ پټاو ياس کستا سینو کړي او تُبْدُوهُ او يَهْخَارَ كوي يَا أَلَمُ اللَّهُ پويږي پاغي باندې الله وَيَا لَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَيَجْلَى طَاقَصُ كَتَاس مانو نې کړي او پاغي چزمہ کړي وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير اللہ دے پارسیز باند قدرت والا یوم تجدو کل نفس وکمارا چو ابا ممیحر یو نفس ما عاملت حقا چی دکڑیوی من خیرن سنی کی محضورن حاضر و ما عاملت من سوئن حقا چی دکڑیوی سو گنا تدی تصویر رس سورت کی ذکر دے حالبا سور بن اسرائیل چوکل اللہ انسان ان الزمناو طائرہو فی انو قیه ونخرج لہو یوم القیامت کتابا یلقاو منشورا اقره کتابهکه کفا به نفسې کل حَسِيبًا حبه الله بهته مخکې چې دا وولله دی چې کله اوګوري او د تهوی و وي تاه نقرران الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ مجرمینا مشقیه ممافی چې مشرکان دا مجرمان په دلهمه کې خپله غ کړړی ما له حاضل لا يغادر درو ولا وله کبیراتتن الله افساه خدايا ب خداه دی مامله سچل شوي دی چې ن زمونږ وړګونه پرخ لګونه پریخی ده ټول را غونډی کړي دي د الله و چې کله د قیمت پره او بد عملون مخامخ اويني وقت دوو غواړی لو نب بينها کاش چ په مزدهده کې بين نهوه عمل ددكي ام ادم با ایدا مدری رزيات لری دی به ارمان چددی عملنامینه درلری نزدک الله و یحذرکم الله نفسها يرئ الله تاسو د خپل دان ما والله رؤوف من العباد الله دې نرمی کوي انکه د خپل بندگان سره مینا کوي انکه د خپل بندگان سره نو تاسو چه لوکا الله مينہ وتا تاسو هغه حاصل کی نو قل دوایا ان کنتم تحبون الله ک تاسو مينہ کوي دا الله اثره فتبعوني نظاما تابدارو کی نتیج به صحیح یحببکم الله الله بتا اثرینو کی او دا الله د مینی اثر بسئ او یاغفرلکم ذنوبکم او به بخی تاسو دا ګناهونه ستاسو والله غفور الله دې دې زیات به كون کی رحیمون دې زیات رحم والا الله دې بخون کی رحم کوون کی ما ته زما پیغمبر اومانا زبر ګناهونه ماختم ولدوایا اتي الله ورسولا دا بيداريو کي دا الله د پیغمبر فا ان تولوا تو کړي مخواړو تو ان الله لا يحب الكافرين الله مين لګيد کافر و سرا ان الله اصفى دم ونوحان بيد ان دفض شبهي چتا سو ايسه عليه السلام کي صفاتونو د خدای توبو و زكريا عليه السلام کي صفات د خدای توبو نو دې دا الله د جواب کوي جواب پدې انداز کئ چې ټول انبياد ادم عليه السلام اولاد دي ادم عليه السلام مخلوق دي دا اولاد مخلوق دي ربي د ايش کې محتاج دي بل ته چې سوق خپل وجود کې بل محتاج دي نو دې د بل حاجت روا څنګه کې دي شي هغه خپل وجود کې محتاج دي بل ته نه دې اله نه دي ها غوړواله ورکلې دې الله ورکلې او ک الله غوړواله ورکلې دې نو د دې ور مطلب نه لږیږي نه کې دي صفاتونو د خدای څ صفات راغلي دي ان الله اصطفى داما الله ورکل ودا ملسالم او نوحنا نوحلسالم په آل ابراهيمه خاندان به ابراهيم عليه السلام په آل عمران او خاندان به عمران الالعالمين په خلق د خپل زماني ذريته دا منصوب دي بنا بربدليته کدا بدل له د آل ابراهيم او د آل عمران او يا دا, دا حالي تدې میں ماننا بیٹا ہے ذوریہہ بعضھا من بعضن حال کی کہ بعضی پدے کی اولاد دی دے بعضنا ذوریہہ پداسی حال کی چ اولاد دی بعضوا بعضی پدے کی من بعضن نے نورونا ورونا دا دے چ غرا والے مے ورکلے دے خودی تے لگو گورا کہ ددی حالت او صفات دے اللہ دیو بل دی دی دی اولاد دے کنے ددی کی اشارہ دی تے چ اولاد کو وجود کی محتاجی مور او فلار تاں د یو سره دنیا تراتلو کې د الله ربول عزت بندگانو ته محتاج دي نو د دې ته بل الہ نشي کېدلی والله سمعون علیم الله دې اوریدونکو او پویا مطلب څه دی والله سمعون خاص الله دې اوریدونکو د هر څه علیم نو پویا پارسنبل سو اوس بدی باندې د دې یو یو الله ربول عزت تذکره کوي چې چا ته نسبت په خوله توپ کړو لمبي ببی ماریامه د الہ کې دوه نفي کین ته تاسو وایي بیبی ماریه هغه کې خدای توب سیوتون او نو ګوره هغه په پیدائش کې محتاجه مور او پلار تا هغه دنیا ته چې هغه په ظاهری اسباب او هغه لیدل چې په پیدائش کې مور او پلار ته محتاجی هغه کې صفاتونه د خدای توب نه نيستې اس کاله امرات او عمران کله چې وی خزر عمران ربي زماره با اني نظر تولک ما نظر من لده ساده ما ما هغه بچی فیبتنی چه دما پخیرده که ده مخررن چه ده با آزادی ساده کور ده خدمت ده پارا او ساده عبادت ده پارا فتا قبل منی قبل کا زمانه دانه زرزمان انکا انتا سمیعو الالیم تشکاللہ هم تی او ریدون کے او هم تی پویا نبل سک او ریدون کشت ده هر سو او نبل سک کوئشت ده پا هر الله وی د بیبي بی مريم د مور خو م نه پیغمبر سره د دشمني ده نو د بیبی مريم د مور م نه اوریدون وي اوريدون کې د هر څه الله خو يا الله دي فلما وضعتها هر کلاچ اوږه لديده جي نهي قالت نوئدي رب از ماربا اني وضعتها انسا ما خو اوږه لدا جي نهي والله اعلم بما وضعت الله خو يا فاري بچي طهري بچاي چې ديږي ګلو و لیسا ذکر و نبو اغا سړی چې دی غخته و کل انسا پشانده د دی خذی چه کم مولا ورکلی شو ها اللہ رب بولی ذات وین داخو یاوی نا ده اللہ دا چه اللہ رب بولی ذات وی داخو پا دی ما شو می خطاو هولی دا, دا غی دستور داو کور دا د دا الله خدمت بسردی کو نه شو کولی او خذ باتا ده نشو گرزی دی نا غیوی داخو ما نظر ما نلیو چه ده بازا ده عبادت ده پارا کور د خدمت ده پارا ده خجی نئی ده الله اللہ رب و لذتوی چه ولیس زکر و کلنسا کم سڑی چې تا د ده کور د خدمت ده پارا گوخته نو کالک پیدا شئب آغا کی بدا صفتون نو کم چپدی کی دی و جداده چه ده دی کم صفتون هغه پا صڑی که رات لینشه دیل الله زویور کرده بے خاونده ده صفت د دنیا په یو صڑی که نشه رات لین د که په سړي کراتتونونه احب او ځاممتې یو خښوي د خصیفت دی بچی پیدا دا کېدلله زنناو خیفت دی او بیا چې بخواونډی او چې هغوی سره تعید د الله اوس نهګورې س نو د یو زنناانه بخواونده بچ پ دا شي و بس خی چې ایال اسلام ورګلوو ما له به هم را کوي که نه نه دا د هغې مجز دا غ کاراممتتو او د ایثال سلام مجز پس الله ظاهرولهپغېقرآان چااهد دی دا عام قانون نهدي. نو الله ای هغه سره چې دی غخته او په شان د دې خزیبانه او یی ادمه کوله ده د بیبی مریم د مور ولېس ذکرون او نبو سره کلون صاح په شانته د دې زنانا یعنی دا خو په پکور کې نه صحیح سره بداسینو کان الله غیر را رکھلې هغه آزادو و بارحال وی الله چې سره کړی نی زبې خوشاله و انی سمیتو مریم مانوم اخریدی لاره مریم مریم ماناده عبادت گزاره و انی اویزا بکا ذ ظنارکم بیلرا پتہ سره وزرریتها او اولاد د ذیلرا من الشیطان الرجیم د شیطان له تلشی بینه سو خبری دی پکې ګورا و هدا چې پیداشه مورې ته پی خفا وا دینه یکله پیداشه او نومله مورې خدی او درم ده چې نوم ولې خده مریم عبادت گزاره هغه د بدو چې عبادت پکې با ده بل د الله سلورم و انی اویدا بکا ظنارکم بیلرا دا پخپل پناکه محتاج او الله تا ان زم ذريه تا دي اولاد لرم پنا ور کوم به دا سرا له دا پخپل حفاظت کين دا خپل اولاد ته حفاظت کی محتاج او الله تا میرا شيطان الرجيم زه پنا ور کوم به او د دې اولاد دره پتا سرا د شيطان رټ لې شي وینا فتقبلها قبول کړه دې لاره ربو عرب دې د قبول الحسن فقبل ولو خاستو انبته نباتن حسنا او لوی اکلا پلو لوی اولو خيستو مراد د خيستو لویولونه هغه د دې خطر تربيت دي اواز خلکو په ميا په راس کې بدورو لیدل کده افطيو افته کې بدورو لیدل کده مياشته والله علم کې د دې حقیقت څه دي صحیح ده او غلط ده خو د هر حال دابل خبره مفسرینو ذکر کړی ده دغه خبره کم دي کېده نو ماته نه معلومه لريو جن په صحیح او په غلطي څو کم بارحل دا محا... مفسرین ذکر کین چې مراد د خل یو ولونه هغه تربیت دې استدربیت ته وکفلا زکریا حواله کلا زکریا علی السلام دا هغه د تربیت وجه ذکر کین چې هغه داوا چې استاد دی ډیر نیک انسان وو وکفلا زکریا حواله کلا زکریا علی السلام دا استاد دی ډیر نیک ہوں او خصړیو پیغمبرونو پیغمبر نه بنیک چتای دی و ځنه زخل ځان اصلاح غاړي نو لاس ورگا دیو نیک انسان پلاس کې و لما دخل آلیا زکری المحرابا هر کلا چه بداخل شدی خان دی زکریہ علیہ السلامی بازت خانی تا وجد اندارس خان وی مند دی سخار زک و لما ذکر گئی چه دو اوڑی میوا با فجمی کی ملاوی دا و جمی میوا با فو اوڑی کی ملاوی دا داد دی کرامتو زکریہ علیہ السلامی ورزوردن نشو میوی پرتینی نو کالا او یذ کری السلام یا مریم او مریم انالک ہاذا چتنر علی تاسہدا د می وید کومی غلی قالت ما غی او هو من اند اللہ دا, دا اللہ ته طرف دی ان اللہ یرزق مئی شاو بغیر حساب اللہ رزق ور گئی چاله ر جو غڑی حسابا هنالک نو پدا غزای کی چکل ز کری علی السلام به موسم می وی اولی دی. پدغه زایا پدغه ټیم کې دعا زکریا رب دعا وغوښته زکریا علی السلام د خپل رب نه قال اود رب یاما رب را کماله ملذ ان کا د خپل طرف نه ذریه طیبه اولاد پاک انک سمیو دعا ایشک ته یورزون کې د دعا زکریا د بیبی مریمي مور ویلو انک انت سمیو الیم اے الله ته یورزون کې او زکریا علیہ الصلوۃ والسلام وئی انکا سمی دعا بیشک اللہ تی او رضون کې د دعا او رضون کې تئ ته ټول مؤمنان واقعدا ته د دعا او رضون کې یکه یوازې الله دی قبل انکه د دعا الله دی فنادتھ الملائکۃ اوازو کړه د ملائکو او هو او د اولانو یصلی جمنذک المہرابه په عبادت خانه کې و دې موس کې ولالو او ملائكو ته आवाज وکړه ساواز وکړه ان الله يبشرک الله زهره درکې ته لار ابيحيا په يحيى عليه السلام د ايت دو ظاهر نه مالومي دا دای چې دا د आवाजه کريا السلام په موس کې کړي و ها زمونږه استاد به ذکر کولم چې دوه سمره دعاګانې د انبيياء عليهم السلام که قران کی ذکر دین اکثری دعاګانی داسې نه چې هغه انبیا او پسیدګې غوښتلي نو سیدګې دعا غوښتا او لا په موزولاندې چې الله زړه راولې کوو بارحال آیت دا آیت د ترتیب نه وامه سم منصوصي خبره نه لږیږي بلکل حدیث دی یاد قران ظاهر نه سي اونې د ترتیب نه داسې غونې معلوميږي ان الله يبشرک الله زړه دې تعالی را یحیی په یحیی علی السلام مصدقان بی کلمت اللہی مصدقان بی کلمت دی بی تصدیق کونکے دیوی کلمی من اللہی دی دا طرف دالانا مراد دی دا کلمت نویییسا علیہ السلام دی زکر جاغا پیدا شوی دی پلفز دکن سرا تو دی تصدیق دو مطلب دی یو دا چھ دی بخبرداری ورکی دا غدرات لون بلدار چې دی با تصدیق چې آو بل بلکل دی ولد الزنا بلکې د دی پلفز دکن سره پیدا دی او دا رب العزت ویلی دیتا چې دا چه مصدکن نا مراد ایمان راڑل دي چه به ایمان راړي آغا کلمی دا طرف دا اللہ چه ایسا علیہ السلام دی او یہا دا کلمت نا کلمت دا توحید مراد دا و سیدن او دے بای سردار مشر بای پدین کی و او بچکون کے بای زان و حصورا پاک سات ان کے بای اخپلنا سلارا دا خواہشاتونا مبالغا مبالغن في حبس النفس عن الشهوات تفسير الرحمن معنا کوي ډېر زیاته مبالغه کوونکې وایي او بچ کولو د نفس کې د خواہشات نه منعاً للنفس مما يقتضيها معنا کوونکې وایي د نفس او د أغنه چې نفس غوړي زګدا و زګوام چې د حسوران معنا بعضو خلکو کړي دا چې وا حسوران دې به بچ د زراناونه نه ونا دا طاقت به پکې نه لاني شي سو کوئی مکتوب سوک سوې سوک سوې سو کوئی د سره پکې دا طاقت نه و نه خبره غلطه ده دا خو بیا سو صفت نه چې بلکې الټا عیب دے. کی اینا. سلی سلی کی لندی دی یو سړی کیو صفه تینا یو سړی سترګې له اندې دي ا دې وې ډېر نیک انسان يم زه خو پر دوه خو تنه ګورم ته په دوسا ثواب ملابېږي تله یوشیل بیرویځ ده او تو ګورم کته شی وتا نشی کته نو دا سه صفات نه عیب دی او نقصان نه وحسوران به بی بچکه اونکه ځان د پردو ځنانانه ونا وحسوران او بی پاک باس وانبی انه پیغمبر مربئی مین الصالحین دی بده کاملونه قانونا الصالحین کاملکان قال قویذ کریا علی السلام رب اجعله ماربا ان یکون لی غلاما څنګه به زماده پاره الهک ويره زكريا عليه السلام د الله قدرت کې شک کو کبه قدرت کې شک ونه صالح سلام سوال چې قران ذکر کینې نو قدرت کې شک نو کو چې دا سوال کای الله عنا څنګه به وکړه بالغن يل کبر و وکد بالغن يل کبر رسول له ماته بوډاواله همنا تي اخرن او خزماده شانډا خزمې شانډا د ز بوډایما زب زانی کم د دکه خزینه به م اولاد کیږي کبل وعده وکوما مطلب دا دی چې څنګه به زمون خو دوه اسباب ختم نه قال او دی ملائکه چا چې زیر ور ملک وته وین کذالک الله دکه شند الله يفعل ما یشا کیس جو غواړي یا قال او ی الله کذالک الله يفعل ما یشا او دکه شند الله کیس جو غواړي الله ما ته اسګرانه نه ده اسباب ته محتاج نه قال او ذکریا علی السلام رب اجل لی ایتن اے رب اے مقرر کما د پاره نه خه چې حمل راځي زما د پاره یو مقرر ک چې زو استاد شکریا ادا کوم قال نو فرمایل الله رب لذت ایتو گستانه خدا دا الله تکلم الناس ته دا خبرینه شو کوله خلق سره دری ایامن درورزی الا رمزه مگر په اشاره درورزی په اشاره کې امام راضي رحمه الله و این انه تعالی حبس لسانه انه تعالی حبس لسانه ثلاثه ايام وي الله درو رزین جب خبر رب نکلا فلم يقدر ان یکل من الناس الا رمزا فلم يقدر ان یکل من الناس الا رمزا وي نو قادر چه خلق سره خبري کړي مگر په اشارات کو یا د اخبل کرن ډیرهسبب بلاشيفااک بیایان او مازیګ کې اوب کار را په ص کې اسکله تملائ کته مع دا د چې کله عمل راغې په بیا زما شکریا دا کوان اسکله مل ک کله چې ملګ د معلومی مَا دِن چې دنیا دارو چې بچه نو الله ن غه خدا راکه جززی وه چله بچی ده پیدا کېدو نخر علي الله عزما پاکي بیانوا لدا الله استخلص تا تندې استاد لدا ځنه اڑول لغړی کلا به نه نو دېل به نه چې نه غواړي غواړي غواړي غواړي چې دا ر کيه نبيي به دېل درکلي یو به خورواني بل بل خورواني نو ته به خدای ته سوال کړي چې يا الله دا ټول بدين روانته دا ټول سم کا ا دې دې رزق اندازم کا واسقاله الملائکۃ کلا چې ملائکو اس ميناد ملائکو ذکر کوي والا جی و علیکم یا مریم او